Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 16 Тієї ночі, близько 12-ї години, народилася Катрина, яку ви бачили у Буремному перевалі. Квоула саме місячна немовля. Двома годинами потому її мати померла. Жодного разу не притомнівши настільки, щоб покликати Гідкріфа чи впізнати Едгара. Не описувати мовічею останнього – це неможливо пригадувати без болю. Згодом наслідки цього вічаю відкрили справжню глибину його горя. На мою думку, скорботи вартим було й те, що мій хазяїн залишався без спадкоємця. І через це я побивалася, дивлячись на кволеньку сирітку і подумки докоряла старому Лінтону за те, що він, що було однак цілком природно, заповідав маєток своїй власній, а не синовій доньці». Небажаною пройшла у світ ця бідна дитина. Вона могла заходитися в плачі, у ці перші години її життя все одно ніхто не звертав на неї уваги. В подальшому ми спокутували цю провину. Однак її замний шлях був на початку так само безрадісним, яким буде певно і наприкінці. Наступний ранок, яскравий і веселий зовні, потьманів, зазирнувши крізь фіранки до пренишклої кімнати, і оповив ліжко і тіло на ньому м'яким, ніжним сяйвом. Едгар Лінтон сидів, зронивши голову на подушку і заплющивши очі. Його молоде і гарне обличчя здавалося майже таким само мертвим, як інше, що лежало поруч, і майже так само застиглим. Але в нього це було заніміле виснаження, а в неї тиша мирного спокою. Її чоло прояснило, повіки склепилися, а на губах ще ніби й досі блукала посмішка. На всіх небесах не знайшлося б Янгола, гарнішого за неї. І мене на мить огорнув той вічний спокій, в якому перебувала вона. Ніколи ще моє єство не переживало святішого трепету, ніж тоді, коли я дивилася на цей незворушний образ божественного супокою. Я, мимоволі, вчула від Луня слів, сказаних нею за кілька годин до того. Незрівнянно вище і далі за всіх вас. Ще на землі, чи вже в царстві небесному, таї дух спочиває у Бозі. Не знаю, може це лише моє диватство, але я рідко коли відчуваю щось інше, окрім щастя, сидячи біля померлого. Звісно, якщо поруч немає нікого, хто в німотній скорботі чи безтямному розпачі розділяє зі мною цей сумний обов'язок. Я осягаю спокій, якого не порушать ні земні, ні пекерні випробовування І віру в безсмертне, безжурне буття У вічність, якої сягає душа Де життя безмежне у своєму плинні, а любов у своєму милосерді А радість у своїй чистоті Я подумала, як усе таки багато себелюбства навіть у такій любові, як у містера Лінтона Якщо він так тужить про благословенне звільнення Катрини від земних уз. Щиро кажучи, можна було сумніватися, що вона після свого заблудлого і бантежного життя спочиватиме з миром. У цьому можна було сумніватися довго, тверезо оцінивши ситуацію, але не там, біля тіла небіжчиці. Воно поставало виявом справжнього внутрішнього спокою, бо здавався запорукою вічного миру, відлетілої від нього душі. А ви вірите, що такі люди можуть бути щасливими на тому світі? Якби лишень знаття. Я ухилився від відповіді на питання місіс Дін, яке здавалося мені дещо єретичним. Вона повела далі. Якщо ми простежимо за плином життя місіс Катрини Лінтон, боюся не матимемо права думати, що вона там щаслива. Але залишимо її з її творцем. Мій хазяїн наче заснув, а я, коли зійшло сонце, наважилася вийти з кімнати на двір на чисте, свіже повітря. Слуги гадали, що я вийшла трохи розвіятися після такої довгої ночі. Насправді ж мені треба було побачити містера Гіткліфа. Якщо він лишався під ялівцями всю ніч, він, мабуть, не почув галасу, що здійнявся у Гренджі. Хіба що помітив кінного гінця, якого посилали до Гіммертона. Якщо ж він підійшов ближче, то змиготіння вогнів у будинку та метушні міг збагнути, що щось не так. Я хотіла знайти його, та водночас боялася повідомити страшну новину, хоч і розуміла, що все одно доведеться це зробити. Але як саме, не знала. Він був там, на декілька ярдів далі, у парку. Стояв, прихилившись до старого ясена, просто волосий, а його чуб увесь був у краплинах роси, що зривалися з ледь зазеленілих віт, і лунко падали довкола нього. Певно, він простояв так дуже довго, бо я помітила пару дроздів, що вилися за три фути Вони майстрували своє гніздечко і зважали на його присутність не більше, ніж якбито була проста гілка Коли я підійшла, вони знялися і полетіли, а Гідкріф звів до мене очі і мовив Вона мертва, мені не треба було чекати на тебе, щоб про це дізнатися «Сховай свого носовика. Нема чого про мені хлипати. Будьте ви всі прокляті. Вона не потребує ваших сліз». Я плакала більше за ним, аніж за нею. Іноді ми жаліємо тих, хто не знає жалю ні до себе, ні до інших. Коли я тільки наглянула йому в лице, то збагнула, що він уже знає про нещастя. В мене майнула недоладна думка, що його серце змирилося. І він молиться, бо його губи ледь ворушились. А погляд був утуплений у землю «Так, вона мертва», – відповіла я, припинивши плач і витираючи обличчя «Сподіваюся, вона на небі, де ми, кожен із нас, можемо з нею зустрітися, якщо візьмемо до уваги попередження та полишемо лихі наміри на користь добрих вчинків «То вона взяла до уваги попередження?» – спитав Гіткліф, силкуючись посміхнутися і померла як свята, розкажи мені, як це сталося насправді. Як померла? Він не зміг вимовити ім'я і, стиснувши зуби, мовчки боровся зі своєю розпукою, водночас відштовхуючи всі мої спроби поспівчувати йому ворожим, непримиренним поглядом. Як вона померла, повторив він нарешті, і, попри всю свою несхитність, був змушений спертися на стовбур дерева позаду. Бо увесь тремтів, знесилений у цій нерівній боротьбі «Бідолаха», – подумала я «Серце й нерви в тебе ті ж, що й будь-кого з людей Чого ти удаєш, наче в тебе їх немає? Твої гордині не засліпити Бога Ти змушуєш його катувати тебе, поки він не витягне з тебе жалібного квеління? А у відповідь сказала лише Тихо, мов ягнятко Вона зітхнула і потяглася Мов дитя, яке випадково розбудили І воно знову засинає А ще через п'ять хвилин серце в неї разочок затріпотіло І більш не билося І вона не згадувала про мене? Нарішуче спитав він Наче боявся, що у відповідь на це почує такі подробиці, яких вислухати буде не сила Вона так і не опритомніла І не впізнавала нікого відтоді, як ви пішли Мовила я Лежала з тихою посмішкою на обличчі І останні думки її були у світлих дитячих днях Вона мирно заснула І дай їй Боже прокинутися на тому світі з миром Дай їй Боже прокинутися в муках! Несамовито скрикнув він, тупнувши ногою І застогнав у раптовому нападі нестримного гніву Вона брехала до свого останнього подиху Де вона? Не там, не у небі і не щезла. Де ж ти? Ти казала, що тобі байдуже до моїх страждань. А в мене одна молитва. І я твердитиму її, поки не відсохне язик. Катрину Арншоу, ти не спочинеш, доки я живий. Ти сказала, що я тебе вбив. То переслідуй мене. Я вірю, вбиті переслідують своїх убивць. Я знаю, привиди блукають землею. Будь зі мною завжди. У будь-якій подобі. Зведи мене з глозду, тільки не лишай мене у цій пустці, де я не можу знайти Тебе О Господи, я не можу про це думати, не можу жити без мого життя, без моєї душі Він бився головою об стовбур дерева і звівши очі до неба, вив не як людина, а як дикий звір, якого замордували до смерті Я помітила на корі кілька плям крові його руки і чоло також були закривавлені. напевне, сцена, що постала перед моїми очима, була лише повторенням інших, які відбувалися тут усю ніч. Вона не збуджувала в мені співчуття. Вона мене жахала. І все, щось не дозволило мені його зупинити. Але, володівши собою настільки, щоб помітити мою присутність, він наказав казав мені йти геть, і я скорилася. Втішати його – справа вище моїх сил чи можливостей». Поховання місіс Лінтон мало відбутися наступної після її смерті П'ятниці. До того її труна лишалася відкритою і, прибрана квітами і духмяним зіллям, стояла у вітальні. Лінтон проводив там дні і ночі. Мов не пущі вартовий, а Гідкліф – це зосталося таємницею для всіх окрім мене – вартував у парку, як не щодня, то щоночі, також не знаючи спочинку. Я з ним не бачилася, та все ж була певна, що він увійде, якщо зможе. І у вівторок, невдовзі, як пусутеніло, і мій хазяїн, знеселен і безсонням, був змушений відпочити хоч декілька годин, я війшла до зали і розчинила одне з вікон. Зворушена стійкістю Гіткліфа, я бажала дати йому змогу в останнє, засвідчити шану земній оболонці його божества. Він не прогавив такої нагоди і скористався нею обачно і спритно не виказавши своєї присутності ані найменшим шерехом. Я б ніколи не дізналася, що він був тут, якби мені не впало в око, що погребальна габа біля лиця біщиці трохи зім'ята, а на підлозі лежить завиток світлого волосся, перев'язаний срібною ниткою. Роздивившись його, я впевнилася, що він вийнятий із медальйона нашої Катрини. Гідкрів відкрив медальйон і викинув локон поклавши на його місце пасмо свого чорного волосся. Я сповила обидва разом і вклала у медальйон. Містера Ерншов, звісно, було запрошено на похорон сестри. Він не з'явився і не передав вибачення. Тому, окрім чоловіка, її проводжали в останню путь лише орендарі та слуги. Ізабелу не запросили. Катрина, наподив селян, знайшла свій останній придулок не у церкві, під мурованим зводом родинного склепу Лінтонів І не на подвір'ї, поруч із її власними родичами Могилу викопали на зеленому схилі у кутку цвинтаря Де огорожа така низька, що вересові і ожинові ж зарості Оплітають її з боку луки А з торф'яних гробків її майже не видно Чоловік її зараз похований поруч У кожного в узголів'ї лежить простий камінь а в ногах сіра плита, позначаючи могили.